Másként nem teltek magyarul írok, ami gyönyörű, heroikus, és persze tetézia a bajt, ez van. Magyarul vagyok ember, mások ezt sorsnak hívják, de én nem vagyok elnevezős fajta. A sorssal amúgy is meg vagyunk áldva, kerüljük hát a nagy szavakat, ami azt illeti, kis szavakat kerülgetni sem könnyű. Ismernélék a nyelvet, tanait, a hangok féregjáratait, képek és képzetek profíciáját, meg azt, hogy miképpen lesz belülük pont az, csak mindig kicsit másképp, ami mi vagyunk, ez az irodalom. Milyen egyszerűnek tűnik? Jaj! Turci István honlapjának az egyik mon... mottóját idézem, vagy akár mottóját is idézhetném vendégünk, Turci István kültőíró, műfordító. Jó estét kívánok! És mielőtt beszélgetünk, rögtön kezdjük egy dallal, szekeres Adrián gáspárlaci Laci kikötők című dalával. Tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok. Thank you. Keres Adrián a kikötők című dalát hallották. Turc István a vendégem, és ma olyan dalokat fogunk hallani, amelyeknek szövegszerzője. Turc István az jutott különben eszembe, hogy a mi belső közlésünknek ugye az a profilja, hogy első közlést mutatunk be itt a műsorunkba, és volt neked annó, annó a Parnasszus, aminek valami nagyon hasonló volt az elve, hogy mutassanak, mutassatok be a Parnasszus című lapba, ami aztán ki is nőtte magát, nem csak laplet első nem szerzőket, de első verseket, és akkor mit gondolsz arról, hogy a első közlésnek, amiben léte az, hiszen 20 évig ment a lap, meddig tudtátok ezt tartani, és egyáltalán fontos-e akár ismertnél, akár kevésbé ismerteknél az, hogy ezek valamilyen módon így legyenek publikálva, bemutatva? Kezdjük azzal, hogy a lap ebben az évben 25 éves, és Parnasszus ünnepi heteket szeretnénk tartani. Én ugye zuglói vagyok, és éppen most tárgyaltam a napokban a zuglói vezetéssel, hogy kifejezetten nem csak országos, hanem zuglói program is lesz hiszen ott szerkesztett lapról van szó, költészeti folyórat, és ebben az értelemben egyedüli, és egyedül nyitott egy sort 25 évvel ezelőtt, 1995. október 1 -én és azóta többszörös példányszámmal, és most már 2000 óta könyvkiadóként is dolgozunk, verskiadóként pontosabban. Tehát első kötetekről, jelent ez? És ez meg. nagyon jó, mert, mert egy gondolat köré van fűzve a kiadó is, és a lap is. Röviden mondom miről van szó. Arról, hogy elsőközdésű verseket, első közlésű vers fordításokat, és minden olyan tanulmányt, eszét, amely költészeti, érvényű, mondjuk költészettörténeti, liratörténeti érdekességű közlünk, és adunk ki tehát ez kétszeresen igaz, semmi nem változott, tehát nem engedünk be mást, csak kifejezetten a kiadóban is csak ilyen típusú művek jelennek. most már 120 fölött van a kiadott könyvek száma, nagyon büszke vagyok rá, és egy nagyon, nagyon klassz, fiatal csapatom van, akikkel modern és elegáns, jópofa könyveket csinálunk, és, és egyre többen keresnek, és a szakma évek óta rengeteget ír. Nem tudok olyan folyoratot kinyitni, hogy valamelyikben ne írjanak bármelyik hónapban parrasztus könyvekről. És látom, tehát ezt, ez valahogy olyan készhez állnak, és olyan, olyan adják magukat ezek a dolgok. Tehát a gondolat, amivel kezdted, azért fontos és jó, mert ez egyfajta terentési pillanat. Az, hogy megkapsz valamit elsőként, első kézből, Ugye sokszor a szerző felhív, hogy te picit változtatnék, vagy ha nyúljak bele, és mondom, apukám, bele nyúlhatsz, hogyha meg nincs kiszedve, de imprimatóra után már semmit. Úgyhogy az ember ilyenkor rossz rendőrt játszik, de természetesen azért ez egy fontos dolog, hogy megtisztelnek, generációk, most már a harmadik generáció jön hozzám könyvekkel, kész tervekkel, új szövegekkel. Ezekben a napokban is a tél végén megjelenő téli számot rakom össze elképesztő névsorral. Ez a teremtés mennyire fontos, mert hogy azért az irodalom szervezés az úgy tűnik, hogy neked legalább annyira sajátod, mint az, hogy magad alkotsz, és akkor éppen ilyen viszonylag friss hír, hogy az indiai költök világkongresszusa, amelyet magad is jártál, most a szervezés, az, az te fogod csinálni jövő évben. Idén, tehát, hogy idén, oly, vagy idén, idén, idén már. Idén. Igen, jövő idén. tavaly Így volt. Van, tavaly jöttük. volt a jövő évben, most már január van, tehát idén. Tehát, hogy azt látom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy valamilyen módon motorizáljad mindazt, ami a irodalom, vagy az irodalom környéke. Teljesen természetes, nem lennék jó szerkesztő, hogyha csak ülnék, és nem tudok, nem tudok elképzelni olyan szerkesztőt, aki azt gondolja magára, hogy jó, anélkül, hogy nem foglalkozna a generációkkal, nem foglalkozna a szerzői életével, lelkével, kéziratával, nem venne részt eseményeken, nem animálna eseményeket. Ez teljesen természetes, ez az éremnek másik oldala. És ez ugyanolyan olyan alkotói világkongresszusa. A költők világkongresszusa, ez egy 1968-ban indult nagy szervezet, öt világrész, 180 országának, nem is tudom már hány ezer, pontosan meg kéne tudni nézni, kérdezni, ez egy óriási nagy szervezet. Ez a World Congress of Poets. És tényleg nagy öröm, hogy szeptember 21, és ezt örömmel mondhatom, ez lehet, hogy első közlés, amit most mondok, szeptember 21-től 25-ig Budapestre jönnek. Új-Zélandtól Izraelig, Oroszországtól Csíléig. Azért szándékosan mondtam négy országot, de már mind a négy országból bejelentkeztek. Ha nem is papíron, hanem csak telefonon, a István jönnénk. Tehát nagyon sokan sokfelől jönnek. És akkor most jön egy saját... Legyen egy saját abból, ami nekem a legkevesebb van sokszor, mert hogy a versnek az a címe, hogy Türelem. És akkor hallgassák szeretettel a Türelem című verset. Azt élem, amiből vagyok. Kiméri egymást fény és feketesség. Nem tudom a vállamra tett kéz ugyanez, ilye, aki egykor megszólított. Csak türelem. Lassan kiegészülök. Az idő rám rajzol, színez, átsatíroz. Mást nem fejez ki mindig önmagát. Tisztulni a csendig, már készülök. Szembenézni és elrejtőzni újra. Igazságosnak lenni a múlthoz. Vadrózsafon körém szöges drótot. Remeg a hangom, mint anyám ujja. Kételjek, arcok, hosszú évszakok. Türelem. Nincs neve annak, aki lát elvesz belőlem és hozzáadódom, ki mondja, amit gondolok. Nem jön új a után. Amikor nem talál az az eltélet lány, arcodat fog majd felé, Ahogy mindig vártam, ad, hogy a béti Én is meg. Just István Szomjas Angyalok című hallották, ami a Tizoltó utcai daganatos gyerekek megsegítésére, Szabó István felkérésére született. Ha a saját műveidet nézem, és akkor az utolsókról beszéljünk, vagy a legfrissebbekről beszéljünk. Ugye volt egy regénye talán tavaly a Deodátus, meg a utolsó, vagy a legutóbbi verseskötetet a szerelést a Vándort, és azt gondoltam, hogy ami nagyon összeköti, bár más a műfaja, hogy mennyire fontos a Honnan jöttem, a ki vagyok, a privát történelem, amiben benne van a szülőföld, a tata. Igaz, hogy ezt a regényedet húsz évvel ezelőtt kiadták, de talán most, hogy újra kiadták, lett igazi jelentőseket. Tehát mennyire fontosak ezek a privát történetek a te életedben, vagy lettek most nagyon fontosak, hogy mintha minden arra fele is tendálna? Nagyon nehéz erre. Igazából nem is tudom a választ, mert hogy ö, érdekes módon éppen az egyik történész írta rólam első művei között, hogy én kezetek óta nem, nem a versformát, meg nem a formákat keresem, hanem, hanem saját magam e, hátterét és hogy valamiféle kulturális e, ordinátán is absziszán elhelyezni az embernek saját magát. A saját múltjában, valóban a magántörténelmében, a, a, e, és a, a honnan jövök, hova tartok, nyilván ezek alapkérdések. Az biztos, hogy én, Többet, sokkal többet tudok a költészetről, mint a saját költészetemről. Én nem az, gond... az mennyiben nehezít, vagy mennyiben könnyít. Tehát, hogy aki nagyon-nagyon sokféle tájnak, nagyon sokféle nyelvnek fordítja a különböző szerzőit, az egy gazdagság is. De ugyanakkor máshogyan lát rá a sajátra. Egészen más. Igen, ezek, ezek mind alakváltozatai az, az énnek, amikor fordítok. Most is egyébként. De tegnap éjjel is fordítottam. Mert hogy azt mondod, hogy nagyon benne van a te. Igen, hogy nem, természetesen, de, de, de ezek mindig alakváltozatok. Tehát nagyon sokféle én van, nagyon sokféle mindenkinek sokféle énje van, és pláne egy olyan embernek, aki, aki ezt, ezt a létezés szakmát, úgy űzi, mint én, hogy nem vasár, nem szombat-vasárnap, hanem a nap 24 órájában akármit csinálok, amikor nem írok, akkor is írok. Amikor nem fordítok, akkor is fordítok, mert mindig motoszkál valami a fejemben, hogy hoppá, ezt meg kéne csinálni, és számtalan példát tudnék rá mondani, de fölösleges. Nem az a lényeg, az a lényeg, hogy, hogy ez egy nagy szerepjáték, hogy, hogy meg gondolom azt, hogy akkor most ausztrál költészettel, most perzsa irodalommal foglalkozva, most, most egy skó nagyszerű embernek a versét fordítom, most egy kicsit a finneket mutatom be, és így tovább, és így tovább. Ez mind más, de ugyanakkor természetesen én vagyok, mert a gyújtópontban az a nyelv van, vagy az a készlet, amivel én rendelkezem. Ez a vándormotívum, ez mennyire van benne, hogy nem véletlen a cím, és azért a vándormotívum nem csak ebben a kötetben van, hanem mint a kezdetektől végig vonulna a te műveid. így van, nagyon örülök, hogy nálam, nem lett így, hogy olyan mert akkor ezt most, most, most meg lehetne írni, mert ez... Lesztett egyet a világ. Lehet, hogy így van egyébként. Tehát én mondom, ezen én nem gondolkoztam, mert ez nekem új, ez, hogy ez a mondat így elhangzott, meg is ütött, és nagyon, nagyon jól esik, hogy ezt hallom, és nagyon, nagyon okos és nagyon éles gondolatnak érzem. Nem vagyok rá felkészülve lelkileg, hogy erre igazán tudjak válaszolni, és nem szeretnék blattolni. Tehát azt tudom, hogy igen, a bennem élő vándor, az, az ott mocorok folyamatosan. Engedd meg, hogy egy példát mondjak, Én egy egészen friss példát mondjak, de annyira friss, hogy, hogy minden nap szembesülök vele. Elkezdtem segítséggel fordítani Perzsából és egy 14. századi, a legnagyobb perzsaköltőt háfizt. fordítom. Először a magyar irodalomban, mert eddig képes a öt versét fordította le. Azt az ötöt mi félretettük, és én csak olyat csinálok, amit még senki. Soha. És ugye a háfiznál nagyobb vándor, a sírazi vándornál nem kell nagyobb. És zseniális író, és gyakorlatilag naponta szembesülök ezzel a vándormotívummal a saját hétköznapi munkám során, és feszülök bele. Mert ez egy hát dolg. hiszre még vissza fogunk térni, de akkor jöjjön egy kis hazai táj, zuglói alkony kell. Igen, aki tudja, hogy zuglói vagyok, az, az azt kicsit úgy is hallgathatja, mint ö, egyik másik kutyasétám verse, mert ez egy kicsit, az is benne van, mint kutya tulajdonosnak ez is benne van. Hagasság szeretettel. Zuglói alkony kell. Gyakran járok itt, a közelben lakom. Az én utcám keresztezi az övét. Közös lépések lassítok, hozzáigazítom a tempót. Sorvat izmok rossz tánca neki a séta, fáj minden kései mozdulat. Hallom, hogy koppan a bottya. Jól Jólesően nyugtázza a gesztust, összebólintunk, prenatális poétika. Az a karmazsincsík csontszínű felhőnk peremén még nem tűnt el teljesen. Még nem jött el az árnyak rémuralma. Most kettőt koppan a bot, megáll. A múlt kutyái köré ereglenek. Felnéz a lakásra, hol Irén bújtatta 45 előtt, homlokát a fájdalom fölé emeli. Megbabonázza a járdaszéri fák, szinte már nem földi türelme. Most zenének hajja zugló zaját. A felhők, Akár egy cigánytábor, lassan tovább vonulnak. Fent a fogyó hold, lent az alakjából kicsorgó árnyék. Botjára támaszkodva köhint, és szabad kezével megköti sálamat. Azután, mintha ott sem lett volna, a Kolumbusz utca sarkán eltűnt Adonái. Sóhaj süllyed ringva a nyálkás sötétbe. A csönd, ez a port, ez a lebegés Mese, szív, utazás, örök, keresés Mi vagyunk az a pár, ki haza tanál. Ennyi év, ennyi harc, ennyi ragyogás Zene, szív, zene, szán, csak hogy tud, Mi vagyunk az a pár, aki soha se fél. Semmi, semmi Adrian előadásában a menedéket Halottek Turc beszélgettek, és ha már az volt a versben, hogy az eltűnő Adonály valamelyik sorában meg fog a Marokkóban a betegpárnáj alá mindig tesznek tört, amely regényednek a főszereplője Azrael, és akkor rögtön beugrott az azrael a papkáról, meg beugrott az Izrael, tehát hogy ez mennyire kapcsolódik így már az Adonály kapcsán Semmennyire. Ugye az Azraelnek megvan a maga mitológiája. Van egy mitológiája, de azért nálad, ez persze. Ez, és ez nem csak a zsidó mitológia, a zsidó mitológia, hanem az iszlámban is megvan. Tehát azért ez, Tehát van ez egy, egy, egy saját mitológaid, hogy kapcsolódik -e ehhez. Hogyne, jó a kérdés, ilyen szempontból. Igen, jó a kérdés. Régóta gondolkodtam azon, hogy a névadás. Ugye a névadásnak is megvan a maga izgalma. Minden Mindenki küzdezzel, zenézek is, hogy milyen címet adjanak egy adott műnek, hogyha az nem valami olyan kiátszható dolog, nem egy polka, akkor valamit adni kell, valami másfajta címet neki. És festőbarátaim is. Tehát amit most mondok, ez egy kicsit túllép az irodalmon. Tehát általában a címadás kérdése az egy nagyon, nagyon fontos és nagyon izgalmas dolog. A névadás legalább annyira. Rengeteg művet, jó művet ront el, hogy, hogy nincs eltalálva név. És úgy érzem, hogy, hogy lóg a levegőben. Hát nehéz ügy, mindig nehéz, nehéz ügy, ügy. Bizony nehéz ügy. Az kapcsán, hogy neked nagyon fontosak a elődök is, de hogy nagyon-nagyon sok művedben, főleg verseidben van utalás vagy ajánlás a kortársakra is. Tehát, hogy mennyire határozzák meg a te pályádat, mert az, hogy te kinek ajánlasz, vagy kit tüntetsz föl, akár csak jelzéssel, az azt gondolom, hogy meghatározó. Ez egy nagy áramlás. A művészet, az irodalom, a különböző aggatóművészek, ez nagy áramlás. Minden mindenbe belelóg, összefüggnek a dolgok. Kortások vagyunk, de, de ha csak lelki kortássak vagyunk, akkor is. Mert nem biztos, hogy ugyanabban a korban kell élni. Akkor figyeljük egymást, zenét hallgatok, képeket nézek, táncot figyelek, fotók érdekelnek, színházba ülök, és hatnak rám a dolgok, és ezekből a hatásokból, ezből a sajátos intarziából, ami az emberben kialakul, a saját formanyelvemen létrehozok valamit. És ha úgy érzem, hogy abban a valamiben, amit létrehoztam, van annyi súlya annak, ami meghatározó domináns az adott műben, vagy a gondolkodásomban, akkor odaírom, hogy ezt kinek ajánlanak, vagy kinek az emlékére, vagy kinek van valamilyen köze hozzá. Tandori mit jelentnek neked? Alapkérdés. Hát a derzsé alapkérdés. Ő volt az első ember, aki annak idején a magyar ifjúságban írt, annélkül, hogy ismertem volna az első könyvemről. Hatalmas, nagy, kétoldalas írás volt, vers nem mindenkinek címmel. Máig hálás vagyok a Dezsőnek. Mi Miután évekig sétálgattunk Singh felé, másút jazzről beszélgettünk, irodalomról, fordításról, és volt olyan, hogy közben fordítottunk. Néztünk egy alapszöveget, és fordítottuk. Tehát kifejezetten műhelybarátság alakult ki, annyira, hogy azt hiszem én vagyok az utolsó magyar író, akivel beszélgetett most élő, él, élve. Ágnes azt mondta nekem, hogy, hogy, hogy, hogy te vagy az. Tehát a, a temetésen azt mondta nekem, hogy én vagyok az utolsó, akit felhívott. Azért is kérdezem, mert a következő vers, amit használ a Dobbszerda, az tandori halálának a napján Éhszakáját, született. Igen. Igen, igen, igen. És akkor, hogyha mielőtt felolvasod, mondanál róla néhány gondolatot? Nagyon egy megint nagyon nehéz, amit mondasz, mert... Euh, Annyira előttem előtte van az utolsó telefon, amikor felhívott, utolsó kettő, az egyik az úgy akkor hívott fel, mintha megjérezte volna, amikor Parnasszus est volt. 6 óra nulla nulla, na mondom, odaléptem a mikrofonhoz, és köszöntöm az embereket. Megszólalt a telefonom, nem hallották ők, csak én láttam. Úristen, gyorsan felkaptam, deső vagyok, mondta. És akkor kihangosítottam. Az emberek azt mondták, hogy hú, halljuk Dezső hangját. A legtöbb embernek ez egy csoda volt, hogy meghalták. És amikor utoljára hívott, ez volt decemberben, és amikor e, tavaly januárban hívott, és tudta, hogy édesanyám is beteg, nagyon beteg már, édesanyám e, valamivel hamarabb halt meg, mint ő, akkor ez, azzal kezdte. Ez érdekelt őt, hogy hogyan a mama, hogyan a mamát. És utána mondta, hogy Dezső szeretnélek látni. Azt mondja, ne haragudj, már nem vagyok olyan állapotban, maradjak meg olyanak, ami ennek megismertél, a hangomat fogod hallani, mert mindig hívlak, a sírontúrról is. Dobszerda Töredik tandorinak. Nem ebbe maradtunk. A madarak rosszat álmodtak az éjjel. Dobszerda jött, kidöbörgő, napfényes, szikrázó feketeség. Felkapta mohó fejét a város. Elnémult sok, akit emberkézre adtak. Csönd őrjöngve várták a híreket, ha szerencsénk van suttogták, innen is látszik, ami túl van. Vagy nincs, de visszaragyog. És kedvére tovább tandorol. Szelfiző turisták jöttek, mind úgy érezte hozzá jobban szól, mint a többiekhez, és posztoltak vadul. Nem ebben maradtunk. A háci 3 már ellépve. Megnyerhető? Ugyan. Gyomorszáj hagyomány. A Lánchíd utca 23, mint Altamira. Barlangrajzok, árva fecnik, jaj, elhullott telefonszám tetemek. Nem főz, nem eszik, csak a postásnak nyit ajtót. Aztán már annak sem. Közben néhány mándifej, otlik, még egy sorozat megré, hiány skiccek. Nézi, ahogy ők néznek vissza rá. Ami történt, nem történt. Valamit csak kell csinálni, de nem ebben maradtunk. Tudom, hogy hallod. Istváníróvál beszélgetek, és csak a beazonosítás véget Ez a Stracsa -e filmnek volt a főcím zenéja Malak Endrejének elte az ébredést. Az előbb beszéltünk a Hafizról is, az nagyon érdekes, hogy kiket, mikor, miért és hogyan fordítasz. A modern hiber fordításaidat értem, de elkalandoztál asztrál területekre, fin területekre, tehát hogy nagyon-nagyon sok tájról fordított. Nem olyan de... sok ez, behatárolható tájról. Na jó, be... akkor messzibb pont. Tehát ah. megvan ez, hogy Ausztrál, Izraeli, Finn, eh, Skót, nagyon szeretem a Skót lirat. Az angol nyelvterület oké, okay, de a többit de, az kötti. Ez se így van, mert egész más az Ausztrál irodalom, és egész más, más a, skót. Ang... Ne, a Skót. Nem lehet, nem, nem, nem angol Skót, angolt nem fordítok, ott van, nagyszerű fordítóink vannak az angol irodalomból, az nem nyúltam, de a Skót irodalom egész más. A skótköltészet. De az másfajta lelkiség. Tehát teljesen más eh, hogyan kell megközelíteni a dolgot. Tehát eh, Nem olyan nagyon sok ez. Tehát, hogy ha végén eh, osztunk, szorzunk, akkor az én négy öt kultúra marad. Az oké, okay, de hogy ezek mi alapján jönnek, Hiszen most elkezdett eh, fordítani ha amiről már az előbbek Mi kicsit, alapján jön az ö... alapján, hogy olvasok, és mi az, ami megragad, mi az, amit szeretek. Melyik ez a kultúra, amelyiket jobban ismerem. Valamikor még tisztességesen tudtam finnül, és, eh, és örömmel fordítottam is könnyen jött és már rengeteget felejtettem, butulok, mert ugye nincs lehetőségem, hogy, hogy fin kultúrával foglalkozom, nem hívnak, azok, akikkel jobban voltam, meghaltak, nincsenek. Tehát egy szűkült a kör. Nagyon sajnálom egyébként, mert, mert nagyon szerettem ezt a kultúrát, de az ausztrálokkal például élő kapcsolat van, és vannak ausztrál barátaim, és folyamatosan figyelem a dolgokat, és szeretnék majd még egyszer egy ja, kötetet csinálni. Jól tudom, kortársak, vagy hogy igen. nagyon sok kortársak, 2000 Hafiz. Hát hát hiszem a kortársak között, tartozik így van, nem bizony, de ő viszont egy akkora kihívás, ez olyan, mint Szabol az Omar volt mm -hmm. annak idején, ez egy akkora kihívás, amit ha utálom ezt a szót, tehát két szót utálok a válságot, meg a kihívást, de most kénytelen vagyok a másodikat mondani, mert, mert ez annyira izgalmas szakmailag, hogy ezeket a kaszidákat, ezeket a különös formákat... Azért, mert különleges a formája tehát a versnek, ami kevésbé, a tehát azt hogy a perzsa, azt, irodalom irodalom van, a, perzsa, a, perzsa a nincsenek verslábak. Amit mi, eh, egész más kolonok vannak, sokkal nagyobbak. Hatos, nyolcas, tízes verslábak vannak egy kolomba, egybe. Tehát egészen máshogy, nem fogok itt szakmázni, mert semmi értelme, elújjon magát a hallgató, de egészen más, hogy kell hozzá nyúlni, plusz egész hogy kell hozzá nyúlni egy, egy egy, egy ilyen tuareg világhoz. Hát abszolút nagyon izgalmas, nagyon, nagyon sok mindent kell hozzá olvasni, szedem össze. Jeremias Éva iranista segít nekem, nagyon sokat keressük a dolgokat, közösen dolgozunk, figyeljük, kultúrtat, hátteret kapok tőle, tehát de hát egy óriási kaland ez. Ez hát olyan, mintha tevegelnék tulajdonképpen. Teve hátán mennék. Azt nem egy tudom, hogy milyen, fej. de akkor jöjjön az interpretátor. Na, akkor maradjunk egy kicsikét a kalandok Én van, azt gondoltam, így hogy van, egy van, kalandra van. kaland fel. É, jó, hát így van, legyen olyan szöveg is, ami, ami egész más, és egy, egy vidámabb felütés. Így van, ugye, ez nem más, mint egy, egy persziflás, egy játék. Kovács András Ferenc és Lázaro Sándor játék. És ezt, ezt végül is kiátszom, ezeket a szöget. Egy remélem, hogy jó fogja magát érezni a hallgató, az interpretátor. Hősünk a megénekelt, nem csak papíron bátor. Igazi posztmodell ő, vérbő interpretátor. De ki ez a fenevad? Holmi földi látó? Nem kímélő senkit a tempója rubátó. Mintha volna úgy van, nem kérdi puha, -e, a foghatatlan idő, csak ha oda a forma reménye. Verseket szafatól egyenként tépi szét a provinciálisra pingált életek hív ígéretét. Marosvásárhely, Zilah, Mónmárt, Mulerúzs, Minchester és Szováta, Szabadsága csupa gúzs. Belefolytja hát bánatát száz versbe, piába, Kedvére játszva átbeszél a transzendenciába. Mintha mi sem történt, mintha épp csak volna, idilbe hátrál, úgy él, század előből szólma. Nincs ebben semmi különös, belső utazókkal rokon, arcán valami szent grimasz, mint a barlangrajzokon. Magába merülve kérdi, neki már ennyi se legyen? Annyi küzdés, kóborság után ne legyen többé, többé nevesem. Mindegy, hogy cigány, zsid vagy ármánykodó árja, busman fohász helyett megtöretése várja. Fogát már nem élesíti. A bolyai ház padlásán pihen, szeliden és predatál, az egy, egyformák közt másmilyen. Nem kérdezem, a csend? Nem kérdezem, hogy mit jelent Most épp elég, hogy az életem belép szerelmesem Jó ez így, azt hiszem Nem védkezem, jaj, csak ha kell Az mi emberré emel Most ért elég, hogy a testem szinte ég szerelmesem. sem vedéi Megidézéssel és túl ver a szenvedély címdala után még mindig Turcistvánál beszélgetek. Zenék hiszen azt mondtam, hogy csak olyan zenék vannak, aminek te írtad a szövegét, azért az egy egészen más terep lehet. Az is az is ha már így kérdezett, persze, hogy Nagyon-nagyon eh, régi hobbim, és én imádom a zenét, és abszolút zenében nőttem fel, és, és eh, zene nélkül nem is tudok létezni. Tehát írás közben is csak zene szól, ha, ha valami szól, akkor zene. Két dolgot viselek el, a zenét és a kutyámugatását, semmi más nem. És eh, nagyon szeretem. Tehát egy alapvető kérdés... Eh, Engedtesik még egy dolog a hathozak, hogy elő egy egészen friss dolog. Indítottunk egy versdalakadémiát. Évek óta mondják a zenész barátaim, hogy nagyon sok a rossz prozódiájú, tarthatatlanul gyenge, butuska, szövegű, gyenge dal. Hogy hát mert hogy meg... amúgy is, bocsánat, az ember a slágert ebbel, még hogyha ez egy nagyon felületes ránézése is a dolgoknak, de ez valahogy nagyon sokszor... Butuskas szövegekkel. Igen, de ha az a butuskas szöveg még ráadásul e, nyeklik nyaklik, nem stimmel a prozodíj. Bár ezt az azért segíteni. kidobja? E, na, kidobja, de nagyon sokszor hallok olyanokat is, hogy, hogy hoppá, tá, rég táncolt a hallom viszont, jaj, jaj, hogy jajjaj, hogy hogy próbálták megoldani, a rövid út, hosszú úsították, stb. stb. És nagyon zavarnak dolgok. És úgy jött az ötlet, hogy, hogy akkor Próbálkozunk meg egy olyannal, hogy pályakezdő előadók és fiatal zenekarok, szövegíróinak kitűnő erőket összpontosítva nevezzük akadémiának, kicsit nagyképű, de nem volt más szó, amivel ki tudnánk fejezni, hogy csináljunk egy olyan workshopot, egy olyan műhely sorozatot, amelyben ezeket a fiatalokat egy kicsit műhelyi munkaszerűen segítjük hozzá, hogy a szövegeik erősebb legyen. már legnagyobbak is tesznek le fantasztikus lágereket. Természetesen. Hát ezzel ez, ez, ez nincs is semmi baj. Hát csak hadd mondjak néhány nevek. És ilyenkor akik... te írsz és keresel hozzá szerzőket, vagy a szerzők hoznak zenét, vagy együtt dolgoztok? Tehát, hogy ez hogy működik? Ugye az első volt úgy, hogy, hogy megkerestek, és hogy akkor írjál le erre is is ismertük. Mm? Akkor mi mi nem ismertük egymást? Volt a ler. Így van. Aha. nem ismertük egymást, az egy életre szóló barátsággal alakult, utána és utána még egy, utána két lemezének a címadó dalát én írtam. És tehát nagyon sok minden dolgoztunk együtt, évekig ugye a Malekan Lemezen is máshol is, és nagyon sok közös dolog volt, és lett volna, hogy remélem, hogy Isti felgyógyul, és, és tudunk még dolgozni közösen. És aztán jött az, hogy, hogy akkor megkértek, hogy akkor gyere már, Pisti fölhívtak egyik másik kiadótól, hogy megírnád ezt, megírnád azt? És úgy, valahogy úgy alakult, hogy mind siker lett. És, és akkor... Picit hasonlít a fordításhoz, hiszen ugyanúgy van egy kötöttsége, de van egy tágassága a játékkal. Tehát mennyire lehet összehozni avval, hogy valahogy ugyanaz, mint amikor az ember műfordít. É, igen, van egy ilyen sajátos koprodukciós háttere mindenképpen. Ugyanez is mégsem ugyanez, mert ugye itt a kötöttség, ott a kötöttség a nyelv. És, a, és az alapgondolat. Tehát amivel kezdtünk. Itt, itt pedig a kötöttség ugye mm. az, hogy van egy zené alap. Zenei alapra csak Olyat írhatsz rá szövegileg, az már másik kérdés, hogy a zenetéged milyen hangulatú szövegre ihlet, de csak olyat írhatsz rá, ami stimmel és ami, ami lejátszható. Tehát ezt a kettőt össze kell hozni. Jó, hát ezt kell egy zenei fül, meg, meg kell türelem, meg kellenek jó társak, akikkel ezt közösen meg lehet csinálni. És aztán így alakult, hogy az évek során jöttek. Voltak nekem egészen különös, egyet mondok zárásként, mert az nem lesz benne. Az Ámbó Jimmy, Miklós erik a Time to say Good a Magyar Szövegét én írtam, három napot kaptam rá, hogy csinálja meg, hát azóta is ezt hallani mindenhol a rádiókban. A belső mai vendége, Turci István költőíró, műfordító volt. Zárásként meg azért fogunk hallani egy Daltler István Goodbye című dalát. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, hogy beszélgethettünk. A jövő eltéadásunkban Szegő János várjon és az Auschwitz-i haláltábor felszabadításának 75. évfordulójára emlékezve, többek között Korn Mihály Dunas iratóját hallgathatják meg. Megköszönöm figyelmüket, búcsúzom a szerkesztő Pályi Márk és hangmester Burger Lajos nevében is. További szép estét kívánok, Martonivát hallották. Ha a múcsa Közlés. Tal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk belső közlés.